Главк, і Полохова парость із сином Тідея тим часом вийшли між військ на середину, сповнені прагнення битись, як, наступаючи, стали один проти одного близько, перший до главка звернувся тоді Діамед гучномовний. Хто ти єси поміж смертного люду герою хоробрий? Досі не бачив тебе я. В боях, де мужі набувають слави, а нині відвагою ти перевищуєш інших воїв, коли довготінного списамого дожидаєш. Діти нещасних батьків, хто йде проти сили моєї. А як ти хтось із безсмертних, що з неба спустився на землю, я не посмів би ніколи з богами небесними битись. Навіть могутній Лікург, син Дріанта, недовго на світі, жив після того, як зваду з богами небесними скоїв. Порозганяв, бо колись у узгір'ях Нісея, він годівниць Діоніса, шаленого Ягнані Лікурга, мужоубивці убивці трекалом загостреним тірси на землю. Всі вони кидали, і сам, Діоніс перестрашений в хвилю кинувсь морську, де Фетіда долона його пригорнула, жах бо його повив від вигуків грізних лікурга. Дуже за це розгнівились боги, що живуть безтурботно, і сам його кроносів син осліпив, після того на світі ще він недовго прожив. Безсмертним богам ненависний, Тим то і я не бажаю з богами блаженними битись, а як смертний єси і земнії плоди споживаєш, ближче підходь, щоб мерщій погибельних меж досягнути. Відповідаючи, син гіполоха, промовив Славетний: Духом великий тідіде. Навіщо про рід мій питаєш? Наче ти листя на дереві людські усі покоління? Листя одне обриваючи вітер розносить, а інше клеченням свіжим ліси укриває з новою весною, так і людські покоління, ці родяться, ті вже зникають. А як довідатись хочеш, то й це я скажу, щоб відомий став і для тебе наш рід, що багато людей його знає. В Аргосі кіньми багатім, далеко є місто Ефіра, жив у тім місті сізів із смертних мужів найхитріший, сином Еола сізів був, а в нього син Главк народився. Главк же отой породив бездоганного Белерофонта. Вроду і мужність богове принадно йому дарували, та проти нього недобре у серці своєму замислив Прет набагато сильніший, і з-поміж аргейського люду вигнав його, той то Зевсем під берло був відданий Прету. Претова з ним зажадала, Жона богосвітла Антея потай в коханні з'єднатись, але не схилила до того повного добрих бажань розумного Белерофонта. І зводячи наклеп на нього, вождю вона мовила прету. Прете, умри чи убий ненависного Белерофонта. З ним у коханні з'єднатись, хотів він мене приневолить. Так вона мовила, і гнівом, владар запалав це почувши. Сам же вбивати, ухилився, посоромився все-таки серцем, але в лікію послав його, Складені давши таблички згубних познак смертоносних, на них він накреслив багато. І на загибель його звелів показати їх тестю. Той до під захистом. Певним безсмертних подався, і до Лікіїв безпечно прибув до ксантових течій.